Та тільки цим і вичерпувалося їхнє спілкування. Вечорами Надія частенько не бувала вдома. Вона приходила весела, замріяна, немов повернулася з навколоземної орбіти. Не пояснювала причин своєї відсутності, а Марк'ян і не питав. Таке з нею вже колись було років 15 тому. Надія молода, струнка, романтична, закохалася. Закохалася очайдушно, весело, одверто. Оголосила про цей надзвичайний стан душі і тіла усім. Матері, батькові і йому Маркіянові. Скільки вони тоді пережили? Скільки виплакала теща? Скільки висварився тесть? А він сам. Чого вартувало йому забути і простити? Забув, простив, стиснув душу в кулак. І не посердив дітей. Надя досить швидко отямилася. Надзвичайний стан минув, не залишивши на щастя особливих руйнівних наслідків. Довго ходила присоромлена, Дякувала чоловікові за мудрість, обаченість, за те, що зберіг сім'ю, не послухався голосу амбіцій, чоловічих гордощів, хибно втлумаченого поняття честі. За те, що пережив, не виніс на люди, переміг себе. Дякувала, ходила довкола нього навшпиньки, годила в усьому, порушень змухувала. Марк'ян і справді переміг тоді себе, мав чим пишатися, та зазираючи глибше осердя душі, не знаходить там більше того всеосяжного почуття до надії, яке палало в юності, та довго не гасло після шлюбу. «Через усю цю історію з історичним я кохаю його, кохаю, так, як ніколи, не кохала тебе, тобі до нього, як до сонця, я живу з тобою тільки з обов'язку перед дітьми, хіба ти мужчина, ти м'якушка, у тобі немає нічого чоловічого». Через усі ці жорстокі та у чомусь правдиві, мабуть, слова. Через скандали, вистежування, образи й сльози, він не змів пронести їхнє колишнє кохання цілим і нашкодженим. Воно десь надщербилося. За цю щербинку щоразу чіплявся душею, і вона ранила спершу гостро, потім топіше, потім зовсім перестала. Він спершу боляче переживав, звинувачував себе у тому, що не зміг повністю відновити стосунків, а потім звик. Звик до того, що його божество. Надя виявляється звичайна жінка, і він сам звичайний чоловік, і кохання їхні не більше, аніж звичка до спільного співіснування. Звичка до спільного співіснування – існування в одному просторі, заповненому спільними меблями, спільними дітьми, спільними рахунками за світло, за телефон, за газ, за квадратні метри житлової площі, за все, що можна порахувати. Звичка до спільного існування – Якось непомітно для Надії вписала у своє коло й кохання безмежне, величезне, всеосяжне маркіянове кохання кохання на межі обожнювання. Вона так звикла до нього, до його безмежності і неосяжності, що гадала, інакше й бути не може. Куди він подінеться? Кохатиме її вічно, бо вона отака цяця, варта такого почуття. Це ж вони, її батьки, витягли цього сільського тупака з його лухого кута. «Вивели у люди, вивчили, приставили до справжнього, грошовитого діла. Це вони зробили з нього людину. Він повинен дякувати їм до віку. За все, за роботу, за диплом, за шматку в по блату, за штани з бази, за те, що вона, красуня Надя, народила йому дітей, за те, що годує його. Втім, любімо браття правду. Роки, коли Маркіян мав усім завдячувати тестері і тещі, давно і безповоротно минули. Часи змінилися. Тепер він один годував усю цю величезну сім'ю. І тестя з тещою, вже пенсіонерів, і дружину, бо її платні завідувачки відділу в магазині тепер ледве вистачало на колготки і дочок також. Це сталося коюсь само собою. Їхнє життя, життя по блату, по знайомству, життя з бази, життя, яке роками, забезпечувало добробут, виділяло споміж інших простих грішних, яким товари з бази були недоступними, дало тріщину. Настали якісь темні, похмурі, незбагненні часи, часи докорінних змін. Спершу все видавалося добрим і правильним, з полиць магазинів зникли товари. Це піднесло і Людмилу Василівну, і Надію на новий і ще вищий щабель в ієрархії суспільних цінностей.